Eilult jutus mul selline insident, et sõidame minna leennukis, ära sina segab praegu vahele. Mina sõitsin leennukis, aru? Ja seal oli hästi palju araablasid. Üks araablane oli minu sõber. Istus minu kõrval, eks ju. Ja stuartest tuli, tuli ringiga, mina võtsin ikka, ilma rahata sai, eks ju, ikka võtsin. Ja siis Araablane ei veini ei võtnud, mitte üks tongs. No Stardest tuli ringiga, mina ikka võtsin. Aga raablane ei võtnud mitte midagi. Ja lõpuks tordest tuli kolmandale ringile ja oli juba väga närviline. Siis, no minu, minuga ta oli olnud probleeme, sellest sõssus, et minul nagu oli kõik hästi. Aga Araablasega tal tekisid probleemid ja ta küsis, et no, miks sa raablane nagu midagi ei võta? Mille peal Araablane ütles, et ma ei saa. Ma pean täna kaine olema, ma olen kohe rooli. Mm-hmm. <laughs> hey. <laughs> <laughs>